És dilluns 21 d'octubre i a l'Infràdio Palafrugell us explicarem que aquesta matinada hi ha hagut un robatori a l'estació d'autobusos de la Sarfa. La policia està investigant a través de les imatges i de la policia científica. Ens posarem en contacte amb el regidor de Mobilitat, Pau Lladó i és que l'Ajuntament de Palafrugell us hem d'explicar que impulsarà el projecte Smart City a través dels aparcaments intel·ligents. La Susanna Ruiz de la Biblioteca ens aportarà l'inici d'aquesta temporada de les noves activitats al voltant del Club Llegi Teatre. Avui a les 7 s'estrena amb la Rambla de les Floristes. D'altra banda, la informació comarcal ens, ens portarà a explicar que el Consell Comarcal del Baix Empordà crea una guia per conèixer millor la xarxa tràmaca. A més, a més, tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que comencen les càpsules formatives gratuïtes de l'IPEP amb nou propostes. Ens les expliquen la Tània Segués i la Sònia Planes. També repassarem amb en Josep Pascual des de l'Observatori de l'Estartit què ens espera per aquest inici de setmana a nivell meteorològic amb la levantada que està a punt d'arribar a casa nostra. I acabarem aquest informatiu un xic més llarg de l'habitual amb la informació esportiva. Avui parlarem de la victòria del Club Hoquei Palafrugell, la derrota del Club Ambol Garbí i les derrotes de Palafrugell i Sauleda. Iniciem aquest informatiu amb una notícia que ha tingut lloc aquesta matinada i és que hi ha hagut un robatori a l'estació d'autobusos de la Sarfa segons hem pogut investigar aquesta matinada s'hauria produït aquest robatori i els efectes d'aquest atracament doncs, són visibles a la finestreta de la taquilla en la que es venen els bitllets si visiteu la nostra pàgina web podreu veure aquesta imatge on es veu la, la finestreta doncs, tota trencada, el vidre està tot, totalment trencat i ens hem posat en contacte amb la policia local de Palafrugell per saber més detalls al voltant d'aquest incident i no ens han pogut avançar gaire cosa i és que de moment, doncs, com que aquest fet s'ha produït aquesta matinada tot just ara doncs, estan investigant les imatges de les càmeres de seguretat també hi ha anat l'àrea científica dels Mossos d'Esquadra per doncs, intentar treure alguna empremta o intentar doncs, veure com s'hauria produït aquest robatori i per tant, doncs, de moment no tenim gaire més informació al voltant d'aquest robatori però sí que doncs, podeu veure la imatge d'aquesta taquilla d'aquesta finestreta doncs, amb el vidre tot rebentat en aquest robatori que recordem s'ha produït aquesta matinada la, la nit de diumenge a avui dilluns a l'estació d'autobusos de la Sarfa Seguim en aquest informatiu de ràdio Palafrugell i a continuació ens posarem en contacte amb el regidor de mobilitat, en Pau Lledó, amb el qual conversarem al voltant d'un projecte que s'engegarà a Palafrugell abans que finalitzi l'any i que doncs, té molt bona pinta. Ens ho explicarà doncs, ara en Pau Lledó. Bon dia, Pau. Bon dia. Doncs primer de tot, començarem, però, si et sembla, fent un repàs del que ha estat aquests primers dies d'implementació d'aquest torres i genoma de sentit únic. No sé si és molt aviat per fer-ne valoracions, però quina és la, la, la sensació que teniu des de l'àrea de, de mobilitat al voltant d'aquest canvi que es va fer ja visible al partir de, del divendres passat? Nosaltres hem, hem reforçat aquest canvi de sentit i les, i les vies, doncs, a, les vies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 que significa molt poc a l'hora de sortir del poble, perquè es pot per sortir del poble de forma també molt fàcil com fins ara. De fet, aquesta era una de les principals preocupacions, fins i tot crítiques, podem dir, a través de les xarxes socials, no? que doncs, es deia que ara s'hauria donar molt la volta i al final, doncs, suposo que ja ho vam comentar eh, en el seu dia, Pau, que al final és acostumar-se a aquests canvis i, i quan vegin que poder no és tan, tant a la volta que s'ha de fer, doncs al final també valorarem com a positiva aquest, com a positius aquests canvis que s'han fet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 al Nadal, eh? que el Nadal a Palau de Fussell doncs, també té un atractiu turístic important, uh -huh. doncs donarem aquesta, donarem aquesta eina perquè veiem com quedarà, encara estem decidint quin aparcament fer, però la intenció és aquesta, eh? que la Palau de Fussell en el Club dels Smart City i el que deies una mica al principi, sabem que cada canvi costa, sabem que trencar amb la rutina de la gent costa, però al final nosaltres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 lliures i allà més endavant no, hi ha 59, per mm -hmm. tant no vaig a l'aparcament que hi ha 4 més lliures perquè a lo millor doncs, no, com arribut no, no els trobo no els trobo lliures, sinó que vaig a les 59, a, a, a les 59 a, a aparcaments restants i així no perdo el temps donant voltes per tant nosaltres volem donar aquesta informació uh, és un tipus d'eina que a bueno, doncs les comarques gironines potser no està tan arrelada però nosaltres estem molt convençuts doncs, que sortirà bé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 I seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi per explicar-vos que aquesta tarda té lloc una activitat a la biblioteca que torna després de l'estiu. En aquest cas ens estem referint al Club Llegir el Teatre. Avui a les 7 de la tarda tindrà lloc la Rambla de les Floristes. La Susanna Ruiz de la Biblioteca de Palafrugell ens fa un avançament d'aquesta activitat d'aquesta tarda. Aixequem el taló del Club de Lectura Llegir al Teatre i ho fem per setè any consecutiu. Com ja sabeu, al Llegir Teatre llegim i comentem les obres que es programen al Teatre Nacional de Catalunya. Els membres del club venen a buscar el llibre, el llegeixen i ho comenten el dia de la trobada. És gratuït i obert a tothom. La primera obra d'aquesta temporada és La rambla de les floristes, de Josep Maria de Sagarra, una obra escrita i estrenada a la primavera de 1935 per encàrrec del llavors conseller Bonaventura Gassol. I és que aquest conseller, conscient del suport que des dels estaments públics s'havia de fer a la dramatúrgia, va nacionalitzar el Liceu i el Teatre Poliorama. Així arriba a la Rambla una obra de Sagarra que parla de la Rambla. Però fixem-nos que no la titula la Rambla de les Flors, sinó de les floristes. I és que en Josep Maria de Sagarra donarà protagonisme a una dona forta, com l'Antònia. Ella és la Rambla, una dona viscuda en amors i desenganys, sense pèls a la llengua. Xavier Albertí torna a donar continuïtat al dramaturg Jordi Praticoll per revisar aquest clàssic de Sagarra i Coll nascut a Girona el 1975 va obrir la temporada passada amb Santiago Rossinyol i els Jocs Florals de Camprosa, un teatre mig musical que va ser la sorpresa de la temporada. Aquest any ens proposa riure i plorar amb un retrat de la societat catalana a partir d'uns dels grans símbols com és la Rambla de Barcelona I és que Prat i Coll fa tota una declaració d'amor per aquest teatre popular català de qualitat injustament oblidat. Recordem que des de la versió d'Orestes Lara al 1986, que TV3 va estrenar, protagonitzada per Rosa Maria Sardà, no s'havia tornat a representar de manera professional. L'obra es representa a la sala gran del TNC fins al 24 de novembre. Després farà una petita gira per diversos teatres. Ja ho sabeu, sou benvinguts al Club Llegir al Teatre. Que s'aixequi el taló. Doncs moltes gràcies a la Susana Ruiz i recordeu aquesta activitat doncs, que tindrà lloc aquesta tarda i serà la primera del Club Llegir Teatre de la Biblioteca de Palafrugell. I ara sí, marxem de fora de casa nostra per explicar-vos la notícia comarcal més rellevant de les darreres hores i ho farem per explicar-vos que el Consell Comarcal del Baix Empordà crea una guia per conèixer millor la xarxa Tràmac. El Consell Comarcal ha creat aquesta guia per consolidar la xarxa agroalimentària del Baix Empordà tot iniciant el camí d'una cooperació público-privada. Es tracta d'un projecte impulsat per l'àrea de promoció econòmica i turisme del Consell Comarcal. Actualment, la xarxa, recordem, està formada per 51 membres, entre empreses agroalimentàries, entitats, centres de recerca i administracions. Amb aquest aquesta guia volen explicar quins són els seus principals objectius, entre els quals destaquen la sostenibilitat, el dinamisme i la innovació del sector agroalimentari respectant el paisatge i l'economia de l'Empordà. Aquests són alguns dels eixos sobre els quals una dotzena de persones representatives del sector a la comarca, tant des del punt de vista tècnic com professional, fan les seves reflexions en aquesta publicació encapçalada pel xef Kim Caselles, el chef del restaurant Casa Mar de l'hotel Llafranc i que és ambaixador d'aquesta xarxa. Per la seva banda, el conseller de Promoció Econòmica i Turisme del Consell, Xavier Dilmé, explica que des de la xarxa plantegen iniciatives que incideixin de manera positiva en la producció i el consum d'aliments de proximitat en la creació d'aliances amb altres sectors econòmics i en la conscienciació de la població sobre la importància que té l'àmbit agroalimentari. I tornem cap a casa nostra per explicar-vos que tornen les càpsules formatives que s'impulsen des de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. Un any més, amb l'arribada de la tardor, tornen aquestes càpsules i la Tània Segués i la Sònia Planes han visitat els nostres estudis per explicar-nos les novetats que presenten enguany una conversa que heu pogut escoltar el, durant el matí de ràdio Palafrugell i en total us hem d'explicar que des de l'IPEP s'ofereixen nou cursos i tallers. D'una banda, quatre són proposats pel Servei Municipal d'Ocupació i els cinc restants per part de l'Espai Empresa i Emprenedoria. La Tània Seguers ha explicat que la principal novetat respecte d'altres anys és la formació individualitzada de com fer un currículum que destaqui. I oferim una hora d'assessorament individualitzat a tothom que vulgui. També treballar el tema estètic, per entendre'ns, mm -hmm. no? de poder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 amb, amb això ens eh, donarem una hora d'assessorament individualitzat. En aquest sentit, dins d'aquestes propostes del Servei Municipal d'Ocupació, la gent d'Ocupació i Desenvolupament Local ha recordat que el currículum és la carta de presentació. A més, ha remarcat que a l'hora de triar-ne un, els seleccionadors no s'hi solen dedicar gaire temps, sobretot si en tenen molts per triar. Proposem aquest any com a novetat,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 treballar-lo, dedicar-li el temps que es mereix, a la imatge, al contingut, a destacar el contingut que realment mm. eh, és important per a aquell lloc de feina. A més, la Tània ha posat de relleu la importància que aquesta formació sigui individualitzada. De fet, ha destacat que amb petites modificacions els currículums poden donar un gran salt de qualitat i poden passar per davant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 De totes maneres per inscriure's es segueix el mateix procediment que amb els cursos. Eh? És a través de la web la gent s'inscriu i li don a partir d'allà nosaltres els trucarem per donar dia i dia hora. I pel que fa a la resta de detallers i formacions, són les habituals dels darrers anys. Així hi ha una formació bàsica d'introducció al correu electrònic. de nou, Torna la càpsula al voltant de l'ús del telèfon intel·ligent per a la recerca de feina i, per últim, també es posarà la mirada un any més en la importància de la imatge que un mateix dona a través de les xarxes socials. Per la seva banda, des de l'Espai Empresa i Emprenedoria han organitzat per enguany cinc tallers. D'entre ells, amb la Sònia Planes n'hem destacat dos, el WhatsApp Business i l'Instagram Shopping. Respecte al primer, la formació s'enfocarà en posar de relleu les diferències entre quins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 de 3 qu quarts de 3 a 3 quarts de 5. La tècnica d'empresa de l'IPEP ha destacat quines són les principals accions que es poden fer a través del WhatsApp Business. Si pots enviar missatges a personalitzats a a la teva llista de contactes, si no pots contestar, doncs pots, per exemple, fer un enviament automàtic d'alguna mm -hmm. resposta en plan et contactaré en breu. Bueno, hi ha una sèrie de facilitats que el WhatsApp normal no, no et permet perquè està més enfocat doncs, a negoci. En aquesta mateixa línia s'emmarca la darrera de les L'Instagram Shopping és dotar d'una nova eina a les empreses. A més, pot servir com a prova pilot per a botigues que estiguin plantejant obrir una botiga electrònica. I l'últim ja és el d'Instagram Shopping, que aquest també està pensat en horari de migdia, el 19 i el 21 de novembre,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 tothom té avui en dia Instagram. Per últim, la Sònia ha recordat que tots aquests tallers són oberts a tothom, per tant, no cal que es tingui una empresa. Així, doncs, tornen aquestes càpsules formatives gratuïtes de l'IPEP. Podeu trobar més informació a la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat, també a ipep.cat i si voleu, doncs, recuperar aquesta conversa íntegra amb la Tània Segués i la Sònia Planes, doncs, visiteu el nostre portal web. I en aquest moment, en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, és el moment per a la informació meteorològica que ens arriba doncs, una vegada més des de l'Observatori de l'Estartit, una informació meteorològica marcada sobretot en aquesta lleventada que ha d'arribar en les properes hores a Catalunya i a casa nostra també doncs, sembla que tindrà alguna afectació. Aquestes les repasarem amb en Josep Pasqual, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Josep. Hola, Bon dia.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 tot i això no acabarà de finet, i encara la resta de la setmana fins divendres, eh, o sigui, encara el dijous pot ploure, pot caure algun roixat, però ja menys important, algun plogim, i sembla doncs que de cara al cap de setmana s'irà arreglant, però ja tindrem ocasió de parlar-ne mm -hmm. el, el divendres. I tant, en parlem d'això divendres. Josep, moltes gràcies, i ens retrobem divendres una vegada més. Perfecte, bon dia a tothom. Adéu-siau. I tancarem aquest espai de l'informatiu de Ràdio Palafrugill i ho farem, doncs posant la mirada en els esports i és que avui doncs no hi haurà. L'habitual programa d'esports al punt, però us l'actualitat al llarg d'aquesta setmana. Us anirem doncs, repassant, desgranant una miqueta els resultats dels equips palafrugellencs a les seves respectives competicions. Començarem amb una alegria, i és que hem d'explicar que el Club hoquei okay Palafrugell es va retrobar dissabte amb la victòria amb 1-0-3 al pavelló del Taradell en l'únic partit celebrat aquest cap de setmana de la cinquena jornada de l'Hockey Lliga, que es completaran entre dimarts i dimecres a causa, en aquest cas, de les competicions europees. Ara per ara, amb els aquests resultats i amb el fet doncs, que l'equip blanqui negre té un partit més, actualment el Club Hockey Palafrugell ocupa una tercera posició de la classificació, però caldrà esperar a veure els resultats de la resta de conjunts. Es ho expliquem, més o menys, com va anar aquest partit, que, com us deia, va acabar amb 0-3 i, doncs, primer tot hem de dir que Passats 14 minuts de l'inici del partit, Mar Figa notava de penal el gol que obria el marcador. Aquest va quedar intacte al llarg de tot el primer temps i va ser a la segona meitat quan el gol de falta directa de Ferran Garcia sumava el 0-2 i dos minuts més tard el que havia obert la llauna, Marc Figa tornava a notar que seria l'últim canvi al marcador, deixant-lo amb el resultat final de 0-3 amb aquesta victòria per la Fruigellenca. Els de Xavi i García van saber aprofitar doncs, les ocasions de pilota aturada i se'n tornen a casa satisfets amb els tres punts. Així ho explicava Xavi i García Balda en declaracions als companys de televisió d'Osona. Ja portem la cinquena de partit i ho estem veient, no? que aquest hoquei aquest any la pilota parada decideix els partits i de moment eh, tenim la sort cap al nostre costat per fer, com bé dius, un partit igualat i, bueno, jo penso que ens anem contents de, de jugar aquí i de portar els tres punts contra el Tarder perquè pensem que serà un dels, dels equips que estarà la nostra lliga, que dic jo, eh, a baix intentant lluitar-ho tot i, per tant, anar casa d'algú i intentar portar els tres punts Volia ja dir que és positiu. Així, en el partit de dissabte, Ferran Garcia continua sent el màxim anotador del corredor Mató Club Hockey per amb 7 gols, sis d'ells de falta directa. Els segueixen Marfiga amb 3 encerts de porteria i Pau Bibes i Sergi Canet amb un gol cada jugador. El duel, us hem d'explicar què va ser, doncs el retrouvament entre els dos equips recentment ascendits a Hockey també us hem d'explicar doncs, com a protesta per a la situació a Catalunya, els dos conjunts van decidir no jugar el primer minut de partit. I seguim amb esports i ara ho farem amb no tan bones notícies, ja és que us hem d'explicar doncs que si anem cap a l'Embol us hem d'explicar que el club amb Garbí va caure en el seu desplaçament a Canovelles i segueix doncs així sense puntuar fora de casa. Aquest diumenge els palafruis es van veure molt penalitzats per les errades en atacs i van perdre per un clar 27-21 a 21, que no reflecteix però el joc ofert però sí la manca d'encert. Començament de la primera part amb molta igualtat i s'arribava de fet al minut 15 amb un empat a 6 al marcador. A partir d'aquell moment però els locals sempre van Anar per sobre el marcador, un mal parcial golejador feia que s'arribés al descans amb un resultat de 14 a 9. 9 gols en tot un temps, és un registre molt baix... Que, doncs feia molt de temps que no es veia. A la segona meitat es va veure un garbí que mostrava diverses variants defensives i una proposta tàctica més rica que la del Canovelles, però que arrossegava el mateix mal, les pèrdues i les males decisions en les transicions ràpides d'atac i errades davant del porter local. El Garbí us hem d'explicar que finalment doncs, només 6 dels 13 jugadors de pista van marcar almenys un gol. En aquest sentit, el club en Vol Garbí és un dels 5 clubs cohes de la Lliga Catalana que han sumat 2 punts en 4 jornades. Un altre d'ells, el Cardedeu, serà el proper rival que visitarà el Garbí, el Garbí Arena. Els de vermell confien en el joc assolit i en la seva afició per guanyar davant un dels rivals que ja es pot considerar com a directe. I acabarem aquest repàs a les informacions de caràcter esportiu, també amb dues derrotes, en aquest cas posant la mirada en el futbol. Primer de tot comencem amb el futbol Club Palafrugell, que ahir al migdia va caure per 2 0 en la seva visita a Alcaldes de Malavella, una visita doncs, que arribava en un bon moment moment els palafrugellens, però que finalment no van poder sumar els tres punts. L'Alba Cabrera, la narradora dels partits del Palafrugell en la nostra sintonia, va poder parlar al final del partit amb, amb l'entrenador del Palafrugell, Raül Coloma. Els deixem amb aquesta conversa. Hola, Raül, què tal? Hola, bones. Eh, Bé, bueno... És una mica trist el resultat d'aquest partit, després de cinc jornades que havíeu aconseguit sumat, El que s'ha vist al camp és un parafusió que li ha costat concentrar-se. O sigui, què, què ha passat per perdre aquesta concentració? La primera veritat sí que heu encara mantingut una mica, però a la segona s'ho s'ha anat massa al partit, crec jo. Eh, què ha passat realment? Jo soc una persona que sempre et parlaré del joc, però tot i així avui és un dia que no em sento molt, molt, molt condicionat per l'àrbitre. Som un equip que jo crec que hem millorat moltíssim en quant a, a comportament dins del camp. Sí que la primera part hem intentat jugar, hem creat ocasions, hem sigut molt millors, però molt millors durant tot el partit, però les decisions de la l'àmbit, la veritat és que en tot l'estadi, molt, moltes... Són moltes errades seguides, que creiem nosaltres que hi són, ho revisarem perquè al final tenim el vídeo, però, però al final és que podem entendre unes 15 targetes, més les dues expulsions, que ens condicionen també per al partit següent, i, i són decisions que no entenem, que ens tallen el partit, que al final de la segona part poder-se'n jugar 15 minuts de, dels 50 teòrics ha sigut molt, molt, molt difícil. Al final, si jugues contra 12, costa molt més. Clar, també el fet de que, que tu has comentat que sí que és veritat que a la primera metat ha hagut un pal, a la segona hi ha hagut un altre, clar, tot i les dificultats que haguéssiu tingut eh, tècnicament per l'àmbit, tot i així, les oportunitats que heu tingut tampoc les, les heu acabat de transformar en gols. Exacte, la veritat és que seguim encara amb el problema a les àrees, hem creat suficients ocasions a la primera part com per poder anar per davant del, del marcador i a la segona, tot doncs ens ha costat més, jo crec que també hem tingut de suficients com per poder encara marcar. Si no marques i sembla que tot va en contra, doncs és molt difícil. Els nostres estils eren antagònics, nosaltres intentàvem progressar per dins, més generar en curt, ells era robar i tirar a dalt a les nostres esquenes i intentar fer-nos mal amb això. Al final, bueno, un, un penal que ens pita l'àrbit, que pot ser que, sigui, que sí que sigui, i he anat a jugar d'un còrner, no d'un còrner, no, d'un contra, en el final, a més bé, però seria donar les mans, que, que ens podien haver condicionat i, i no ser gol, llavors, clar, al final te'n vas amb una cara de decepció Clar, sí, sí, no, és fruit de, bueno, de que s'han coincidit diverses eh, coses en un mateix partit eh, crec que, com tu bé has dit sapés si des de fora que esteu fent un bon joc organitzat i que teniu clars les idees, avui no ha pogut ser esperem que el proper dia a casa sí que, sí que pugui ser el factor casa eh, ajudi a que pugueu tornar a sumar punts i, o guanyar Esperem que sí, nosaltres ho donarem tot com sempre Bé, doncs ens veurem allà. Gràcies, Raül. A tu. Doncs, malgrat el bon moment en què arribava el Palafrugill, finalment no va poder sumar res de bo de la seva visita a Caldes de Malavella i s'emporta, doncs, 0 punts cap a casa. El següent partit, doncs, serà, novament, una nova prova de foc per a veure si l'equip es pot refer i una, una derrota que arriba, doncs, arribava després, també, de la derrota, en aquest cas, de la Saoleda per 5 a 3 en la seva visita al camp de l'Hostalric. En cap moment l'equip de Nacho Paez va, va poder-se posar per davant el marcador. De fet, el, el marcador sempre va estar doncs, o en empat o favorable a l'equip local. Així, els locals avançàvem en un gol de Moisés Ramírez al minut 27, empatava al minut 63, ja a la segona part Albert Moreno. L'empat va durar poc i és que dos minuts després doncs Daniel Martínez, per doble ocasió, va posar el 2 a 1 i el 3 a 1 en només 5 minuts, el, el, la sauleda però es va poder refer i hem de destacar que en poc més de 10 minuts doncs, va poder empatar novament el maig, Jordi Díaz va posar el 3-2 a al minut 75 i el 77, Eric Jiménez exjugador del Palafrugell va poder igualar el marcador, 3 minuts després però va arribar al 4-3 a 3 de Molinari i el definitiu 5-3 a 3 va arribar a les acaballes de partit amb la sauleda totalment bolcada i Ferran Vila va poder posar el 5-3 a 3 Definitiu. Una autèntica llàstima per la Saoleda, que va poder doncs, remuntar a mitges el partit, posar-se 3-3, però finalment va acabar derrotat. Amb aquests resultats, el Palafrugell ocupa la tercera posició, la perd, perd la segona amb l'Aro, que serà un dels rivals que d'aquí poc visitarà també el Palafrugell, és tercer, com dèiem, amb 13 punts, a 7 a 8 punts de l'intractable Tordera, que ho ha guanyat tot, 7 de 7, i per la seva part, l'Aro doncs, a... es, troba... es troba dos punts per sobre de l'equip Palafruigillenc. A la part baixa hi trobem la sauleda amb només 4 punts, tres derrotes consecutives per l'equip de Nacho Paez, i només per sota té el Farners amb 3, i el Serrà, que encara no ha vist, eh... no ha sumat cap punt. Per tant, tenim ben bé les posicions antagòniques de la Tordera i el Serrà, la Tordera, doncs, 21 punts de 21 possibles, i en canvi, el salrà 0 de 21. Els propers partits doncs, ja seran el proper cap de setmana. En aquest cas, doncs, us expliquem que la Sauleda rebrà la visita del Lloret B i, per la seva banda, el Palà Frugell rebrà la visita de l'Esporting Vidarenca. Aquest darrer partit, com sempre, el podreu escoltar a través de la nostra sintonia. Doncs amb aquest repàs esportiu del que ens ha deixat aquest cap de setmana en hoquei, okay, en vol i futbol, hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui a Ràdio Palafrugell, un xic més llarg de l'habitual per a aquesta vinentesa. Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora, però recordeu que si voleu estar informats de tot el que passa a Palafrugell, seguiu connectats a radiopalafrugell.cat. Nosaltres ens retrobem demà. Que passeu un molt bon dia.